Salmul 197 al fiilor învierii. Slavă ție, bunle părinte al vieții, fiindcă moartea ai legat și în focul cel veșnic un loc de o îi ai dat. Slavă bunle părinte al vieții, fiindcă, deși în lume am stat, îngerul morții pentru noi l-ai certat. Slavă bunle părinte al vieții, fiindcă în întunerii cu lumii morții l-ai alungat și în lumină ne-ai îmbrăcat. Slavă-ți, bunele părinte al vieții, fiindcă pentru noi Îngerul morții l a legat și pe calea celuminată la cer ne-ai luat. Slavă-ți e bună părinte al vieții, fiindcă o maică prea curată ne-ai dat și noi cu drag la tronul ei ne-am rugat. Slavă-ți, bune părinte al vieții, fiindcă prin puterile cerești ne-ai ocrotit și cu Îngerii tăi ne-ai vegheat. Slavă-ți e Bunle părinte al vieții, fiindcă prin pâinea ce a venită din Cer. La viața cea veșnică ne-ai chemat. Slavă e Bunle părinte al vieții, fiindcă prin rugăciunile sinților tăi, un ajutor neprețuit am aflat. Slavă ție, Bunle părinte al vieții, fiindcă prin răspunsul cel bun al faptelor cu cernice, sufletul nostru ai binecuvântat. cuvântat. Slavă ție, bunăle părinte al vieții, fiindcă printr-un sfârșit Sfințit, luminat și prin deibire, iubire în lume am plecat.